Reggeli személy! 9 óra 5 percem megérkezett a reggeli személy, aki Marsovsky Magdolna. Nagyon érdekes dolgokat kutat, és fontos dolgokat kutat. Kultúrát, médiát és politikai szélsőségeket, leginkább antiszemitizmust és anticiganizmust. Ha olyan érzésük lesz, hogy folytatódik a két nappal ezelőtti beszélgetésünk, akkor lehet, hogy ez nem véletlen. <coughs> Bizony szempontból lesznek átfedések a banki Györgyel készített interjúval is. Keri Csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Ahhoz képest, egy ilyen durva témákkal foglalkozik. Állandóan mosolyog, azt vettem észre. Ja, hát <gül> személy szerint jól vagyok, köszönöm szépen, igen. Nem üli meg az ember lelkét? De most például fáj egy kicsit a gerincem. <gül> nem erre gondoltam, hanem arra, hogy hogy riportereknél van olyan, hogyha túl, túlzottan, például készítettem 91-ben a párommal, a feleségemmel egy dokumentum volt holokausztúlérőkkel szegedem. Igen, igen. Egy hónapig tartott, és végig hallgattam a történeteket, és egy idő után egyszerűen azt éreztem, hogy a lelkem annyira elnehezült, és ez... ön is sokat foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és nyilvánvalóan ráadásul nem csak tudományos kutatóként, hanem közéleti szereplőként is. Az ember ne, nem érzi ezt, hogy, hogy egy idő után sok lesz? Hogy... Jaj, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon. Úgyhogy állandóan gondolkozom azon, hogy mit miért csinálok, és már magam számára kidolgoztam egy kis teóriát, úgy menekülök. Ez, ez abban, hogy valószínű azért menekülök a teóriába, mert nem bírom a, a hétköznapi fasizmusnak ezt a, ezt a mérhetetlen súlyát. Szóval például megmondom őszintén, hogy a holokaszt emlék nem bírok már bemenni, mert a képeknek a... És nem bírok holokasztról szóló filmeket megnézni, mert olyan mértékig el vagyok telve a borzalommal, hogy, hogy egyszerűen érzem, hogy már, már, már nem bírom. Szóval... Uh -huh. És lehet, hogy a szám... Tehát, de viszont mégiscsak próbálok tenni valamit, és akkor ezért én erre gondolok, lehetne tovább elemezni, hogy mit miért A tudományos probléma, ha már ennyire önreflektív, és aztán utána leszállok erről a részről. Nyugodtan. Hogy ha az ember a személyes megrendültségét, érintettségét átviszi a tudomány területére akkor, akkor nem áll fenn annak a veszélye, hogy ott viszont ezek az energiák túl pörögnek. Tehát, hogy a tudományos objektivitás az sérülhet épp azért, mert hogy egy csomó minden más Ö, ott tud csak meg ö, ö, megjelenni? Ö, nem tudom, nagyon-nagyon vigyázok. Igyekszem legalábbis. Lehet, hogy néha a, elvetem a súlykot. Majd szólok. <laughs> Jó. De hiszen de hiszem, uh, erről nem lesz. De hát állandóan úton vagyok konferenciákon, állandóan publikálok és uh, rettenetes sok uh, supervisor van a hátam Aha. mögött, aki Akik adott alkalommal szólnak, igen, hogy most aztán tessék vigyázni. Az, ami velünk történik most, uh, és nagyon uh, hát uh, bolzasztó aktualitást ad, hogy például ma bejött egy... Uh, vagyis ez nyilas főváros nevű ö, ö, ö, bocsmányság ide a szerkesztőségbe is. Ez egy nyilas röplap, amit osztogatnak ma Magyarországon a Margit környékén, de nap mint nap látunk ö, hasonlókat. És az ember tényleg egy kulturális sokként éri meg azt, hogy 23 évvel a demokratikus rendszerváltás után ilyen mértékben ö, elszabadultak az indulatok, hogy gyakorlatilag nincsenek demokratikus Tabuk vagy korlátok, mindenki kimondható, sőt, föl is van ruházva a politikai bátorságnak a nimbuszával az, hogyha az ember anti cigány ellenes vagy, vagy zsidó ellenes mondatokat mond. És azon gondolkodtam csak, hogy az, ami most velünk történik, ez törvényszerű, hogy megtörténjen, vagy ebben van valami nagyon speciálisan magyar. Tehát, hogy 40 év nem volt elég arra, hogy ez hogy ez kírtódjon belőlünk, és, és hogy nem volt elég erre a 23 év demokratikus tapasztalat sem. Hát, hogyha a kutatásokat nézzük, akkor ez nem annyira a speciális magyar, magyarországi dolog, hanem az összes volt szocialista országban tapasztalható. Ami magyar országi specialitás, az talán az, hogy miért ilyen erős, ez most itt Magyarországon. Ez, erről különböző vélemények vannak, és hát nem, nem sokan kutatják a témát úgy, ahogy én. Uh -huh. Az Én véleményem a, előre kell bocsánatom, hogy német teória alapján uh -huh. dolgozom, és mivel a Kultúra a közép-európai kultúrában Németország és a volt szocialista országoknak a kultúrája, kulturális tradíciói eléggé hasonlóak egymáshoz, azért nagyon erősen lehet támaszkodni a német, németországi kutatásokra, sokkal kevésbé egyébként, mint, a, mint az amerikaiakra, tehát az angol száz uh -huh. kutatásokra. És mit mondanak? Tehát ön, ön számára miről szól? Mitől ilyen heves Magyarországon? Nagy valószínűséggel... A traumák, tehát a, történelmi, a társadalmi traumák játszanak óriási szerepet egy országnak az etnikai bezáródásába. Most ez nagyon tudományos, amit, amit így mondok. Kérem, hogy segítsen lefordítani hétköznapi nyelvre. Tehát ugye beszélünk zárt társadalomról és nyílt társadalomról. Sokan nem értik, hogy, hogy mi van ennek a hátterében és ugyanaz a zárt kultúra és nyílt kultúrának az ellentéte. A zárt társadalom az azt jelenti, amikor egy társadalom etnikailag bezáródik, tehát a nemzet etnizálja önmagát, a nemzet önetnizálásáról beszélünk, amikor a nemzet önmagát etnikai közösségként fogja fel. Ez az etnonacionalizmus, és ez egy zárt kultúrát te terem. Ez az ajzatalabzata annak a fasizmusnak, vagy a szélsőséges ideológiáknak? Pontosan. egyértelmű a megfelelés? Tehát, hogy minden Nagyon. egyes etnikailag zárt társadalomban előáll ez a szisztéma, vagy ez ide vezet? Hát, ö, ö, igen, de ez a tradíció, ez a kulturális tradíció, ez főleg Közép-Európára jellemző, és a volt szocialista országokra, tehát Németországban a második világháború előtt, utána nem. Pontosan ez az a tradíció, amivel szakítottak, de a volt szocialista országokban, a második világháború után is folytatódott az etnikai nézet, annak ellenére, hogy a felszínen az univerzális emberi jogokat prédikálták. De a valóságban nem volt univerzalizmus. Lefordítom akkor a magam köszönöm. számára. Köszönöm. A lényeg a szélsőség kapcsán az, hogy mi a társadalmi háttér, és a társadalmi háttéret az határozza meg, hogy egy adott közösség a vérre, tehát a származásra, az etnikai kötelékekre helyezi a hangsúlyt, vagy pedig a demokratikus alapértékekre. Pontosan így van. Tehát, hogy mi a közösség képző értékrend. Igen. És Magyarországon nem a demokratikus értékek azok, hanem a, hanem a hagyományos, nemzethez kapcsolódó értékek. Igen. Mégpedig ez az etnikai nemzet, mert Ezt van másfajta nemzetfelfogás, hogy amikor hallgattam önt, megolvastam az interjúit, akkor mindig az a kérdés járt bennem, mert hogy én, én a saját életemben is, meg egyébként is fontosnak tartom, hogy az embernek, az emberben kiírthatatlanul benne van a nemzethez való tartozás. Én azt gondolom, hogy én egy demokratikus patrióta vagyok, hogyha ezt meg kell határozni. De nem nincs. Önben nincs, de nincs. a kérdés az az, hogy vajon a... A nemzet ki, ki minden tekintetben negatív ebben a, az öngondolkodásában, vagy pedig van egy olyan pozitív nemzet tudat, ami, ami párban jár a demokráciával, ahol nem léteznek azok a fajta veszélyek, amelyek az etnikai meghatározottsághoz kapcsolódnak. Hát, Bennem egyáltalán nincs tudat, szóval ö, én, én, én vagyok, és ez természetesen ö, van. Azért kérdezem, olyan... mert bennem van. Értem. Tehát én nekem, én nekem ez Lájék fontos. Igen, én nekem ez fontos, de ez nem véralapú. Tehát ez nem, nem, nem származáshoz, nem arról szól, nincsen benne az, hogy, hogy magyar az ilyen vagy olyan vagy amolyan hanem hogy a magyarságomhoz kapcsolódik egy csomó olyan kulturális tradíció, egy csomó olyan dolog haza és haladásra. Ugye én történelmel foglalkoztam nekem például a reformkor a kedvencem, ahol ez nagyon-nagyon fontos volt. Nem tudom kiiktatni az életemből, és szerintem nagyon sok ember nem tudja. Keresik azokat a pontokat, azokat az utakat, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, ami nagyon sok esetben fals, ezt a dolgot összeegyeztetni a demokráciával. És erre van jó megoldás. Lehet jó megoldás, ön szerint? Um, mivel én bennem nincs ilyen tudat, uh, um, nem, is, nem is tudom ezt így igazán megfogalmazni. Aha. Egy nemzetet szeretni, az túl nagy falat számomra. Tehát én nekem elég, hogyha a páromat vagy a gyerekem el. Hadd mondjak amikával. akkor egy, egy érzékletes példát. Nagyon érdekes volt, és meg is írták aztán nagyon szó, Most volt ugye a foci VB Igen. Németországban. Igen. Iszonyatosan. Többen írták arról, hogy az például a, a, a németekben benne lévő nemzettudatnak egy nagyon sajátos megnyilvánlása volt, hogy, hogy ott van, és hogy át tudták élni azt, hogy milyen jó dolog németnek lenni. Tehát, hogy ez egy... Ez... Ú, ezzel nagyon vigyáznék. Hát a focipályán, ha valaki átéli, hogy milyen németnek lenni, az az ő dolga, de, de a legkevesebben mondják, fel, szóval ezt egyszerűen nem lehet igazából hallani, hogy milyen jó németnek lenni. Ez, ezen túl, túl vannak az emberek Németországban. Magyarán akkor nincs olyan, hogy nemzeti büszkeség, vagy ez nincs, egy értelmek, nincs, ez értelme, értelme, van? Értelme értelme van. Ú, nyilván van, elképzelhető, hogy a kocsmasztánál, a focipályán, vagy valahol ö, valaki nemzeti büszkeségről beszél, de abban a pillanatban, ahogy valaki nyilvános helyen, vagy egy multiplikátor rádióban kulturális közéleti ember nemzeti büszkeségről beszél, abban a pillanatban egy kicsit furcsán néznek rá, hogy mit akar. És pontosan ez az a, a, a dolog, Bocsán. amit a II. világháború után Németországban oldottak a, a kultúrpolitikával, tehát... A kultúrpolitikában pontosan ez szűnt meg, hogy rájátszon a kultúra erre a nemzeti büszkeségre. Olyannyira nem volt egyébként nemzeti kultúrpolitika, hogy az nemzetit az idézőjelbe, hogy nem is volt kulturális miniszter Németországban egészen 98-ig. Tehát megszűnt, a tartományok egyenként adták a kultúrát, tehát tartományi hatáskör Körbe került. és 98-ban ugye a, a Schröder öm, kormány alatt az SPD zöld kormány uh -huh. került akkor hatalomra, csak és kizárólag azért lett egy új kulturális minisztere, ö, azt hiszem, hogy Naumannak hívták akkor uh -huh. személyében, hogy az európai ügyekről tárgyalhasson, hogy ne kelljen valahány kulturális miniszternek állandóan Brüsszelbe utazni, hanem mehessen egy. A... most éli mert hogy mindjárt jönnek a a hírek is utána innen akarom fordítani. Ha önön ön múlna, és az lenne a, a, az ajánlat, hogy mondjunk le a nemzetről azért cserébe, hogy ne legyen fasizmus szélsőség, akkor ez egy reális ajánlat? Az Nem kell szemelet? minden embernek, minden ember azt ére, amit akar, hanem a nemzet, mint közösség, mint etnikai közösség megfogalmazása állami szinten, tehát Össznemzeti szinten ebben rejlik a veszély. A nemzet mint kulturális közösség értelmezhető akár állami szinten is. Öm, ebben már ö, van egy homogenizáló folyamat, egy homogenizáló elem, ami mindig rossz az univerzalitás, illetve a pluralizmusnak az ellensége. De hogyha ez majd szabad, akkor, akkor utána nagyon szívesen kitöjtem. után. Reggeli személy. 9 óra 20 perc, Masoszki Magdolna a vendégünk, és a témánk az, hogy hogyan jutottunk ide, miért terjed ennyire a szélsőséges, kirekesztő antiraszista, vagy a rasszista gondolkodásmód, és... Az első pont, az alapzat, az az, az etnizáló nemzetfogalom. Pontosan igen. És hogyha jól értem, akkor ez mindenfajta nemzethez kapcsolódó gondolat, vagy mindenfajta menekülő út, amit én keresek a magam számára, mert hogy számomra ez fontos, az tulajdonképpen veszélyes út. Tehát akár a kulturális keretként képzelemmel a nemzetet, akár másként, mindenféleképpen csorbítja az antiraszista, szempontból nagyon fontos univerzális emberi jogi gondolkodásnak a hatását. Hogyha ebben az etnikai nemzetfogalom benne van, akkor igen. Mert ez a, tehát az, amit úgy hívunk, hogy magyarság, a magyarság kultúra, ez a kifejezés, ez már önmagában homogenizáló. És minden, ami homogenizál, az a pluralizmusnak az ellentéte. A Németországban úgy alakították át a kultúrát, hogy mindent, tehát a második világháború után, hogy mindent decentralizáltak. Ez egyébként pontosan az, amiről tegnap előtt Bánki György beszélt, hogy a struktúrát, hogyha az emberek megváltoztatják egy államban, akkor már önmagában azért adva van egy demokratikus minimum, még akkor is, hogyha az emberek maguk a gondolkodásukat nem, választ, nem változtatják meg. És, bocsánat, és tehát megteremtették a pluralizmusnak a feltételét a második világháborúban, ami nem azt jelentette, hogy az emberek gondolkodása azonnal megváltozott, hanem egy olyan demokratikus alapot teremtettek, amiben aztán idő, idővel kialakult a, a demokrácia. De még mindig alakul. Tehát például 68-ban az egy kulturális forradalom volt, amit láttunk, amit megéltünk, vagy megéltek Németországban, és az már, egy olyan, az már a következő generációnak a, a kulturális forradalma volt, követelték, hogy a maradék nácizmust is uh -huh. szüntessék meg, tehát ők már még tovább akartak lépni, de már azon a demokratikus úton. Addig tudom követni, és addig egyet is értünk, és igaza is van, hogy a nemzet, hogyha etnikai alapon képzelem el, mindig valamivel szemben határozza meg magát, mindig fontos a nemzetnek a megvédése, pontosan tudjuk, látjuk ezt ezerszer végigment a történelemben, hogy, hogy hogyan, hogyan válik konfliktusok forrásává. Ugyanakkor a nemzethez kapcsolódik a, egyén szintjén egy csomó olyan pozitív dolog, himnusz, kultúra, irodalom, történelem, családi történetek, mondok egy történetet, jó? Hogy, hogy mi múlik, én például nem tudtam nagyon sokáig, egy éve tudtam meg, hogy az egyik ősöm az a Rákóczi szabadságharcban ezredes volt, és aláírója volt a, a szabadságharcot lezáró szatmári békének ezredesként. Meg tudtam azt is, hogy korábban rablóbandát vezetett, meg nem tudom hogy tehát ugye ott történet sosem olyan egyszerű. És én később kiderült nemesi rangra is keveredett, nem a Rákóczitól kapta, hanem, hanem harmadik Károlytól. De ez mind, -mind ér, azért volt érdekes, hogy elkezdett foglalkoztatni a dolog. Ugye én egy eledetért történet tanár lennék, és iszonyatosan fontos volt, és egy ideig elkezdtem játszani ezzel a dologgal, hogy én, nekem ez mit jelent. És persze nem lettem ettől antiliberális, nem tényleg kirekesztő, akármi csak, hogy fontos történetek jöttek be. És attól tartok csak, hogy az a, az a, az a demokratizálódás szempontjából rettenetesen fontos, Váltás, hogy hogyan tudjuk lecserélni a közösségképző értékrendünket demokráciára, hogyha úgy cseréljük le, hogy ezeket a pozitív, egyéni szinten megmaradó értékeket is lecseréljük, akkor túl nagy ár. Nagyon sokan nem fogják meglépni. Érti, amit mondok? Értem. Talán emögött van egy félelem is, amit nagyon megértek, mert ugye ez a nemzettudat tartja össze sok-sok évtizede Magyarországon a, a hát az embereket. hogy sírunk, amikor az olimpián győz egy magyar, és akkor eljátszák lehet, a hinduszt, sírni továbbra is, semmi probléma <gül> vele. Meg meg lehet hatódni. Tehát én is, én is meghatódom, hogyha számomra kedves ö, ö, dolgok, vagy, vagy hogyha olyan környékre érek. Tehát az ne, nem úgy van, hogy, hogy bennem nincsenek érzelmek, hogy ö, szeretem azt a helyet, ahol születtem, szeretek visszamenni helyekre, ahol már sokat éltem, vagy valami. De struktúrák területén, tehát hogy is mondjam, ez, a, ez az egész nemzet, ez az egész kultúra, meg ez az egész fasizmus, meg a kirekesztés, ez, ez nem vicc. Itt, itt meg kell, olyan, olyan struktúrákat kell teremteni, amelyek kívül állnak ezen az érzelmi... Agyarán azt mondja, hogy öm. magánemberként én lehetek olyan patrióta, amilyen akarok, Terminális. egy valami... Fontos, hogy a közösségi életnek a állam által befolyásolt, irányított tereiben ennek nincsen helye, egyszerűen azért, mert hogyha jól értem, akkor azt mondja, hogy ez a magánembernek a, az érzése, és az ami, az, ami a közösség szempontjából fontos értékrendszer, abban, abban ö, teljes mértékben csak az univerzális emberi jogi értékrend Körülbelül, körülbelül így mondom, természetesen vannak kisebb közösségek, azok úgy határozzák meg magukat, ahogy akarják, egy demokratikus kereten belül, tehát ne legyenek kirekesztőek. Ez a, ez a különbség Németországban, tehát megvan adva a, a kultúrában, kulturpolitikában egy demokratikus keret, és ezen belül virágozzék minden virág. Tehát megvan egy demokratikus minimum, aminek az univerzális emberi jogok az alapja. És ez az alapja a szakszervezeti tiltakozásoknak. Tehát voltam előadáson egy szakszervezeti épületben, a Verdi, az a média szakszervezet, uh -huh. tavaly előtt vagy, vagy mikor, és a bevezetőben azzal kezdte az úr, a, amikor engem bemutatott, hogy, hogy a... Szakszervezetek az univerzális emberi jogokat nem szabad, hogy elhagyják. Tehát nekik sem a nemzet nevében szabad ö, tiltakozni, hanem mindig az univerzális emberi jogok alapján. És ö, ö, a kocsmában is mindenki azt beszél, amit akar, ö, ma, de, ö, de, de pontosan ez a, ez a, ez a, ez a lényeg. Én hisz abban, hogyha... Lenne itt Magyarországon is varázsütésre azt lehetne mondani, hogy az államélet, a közösségélet minden területén az univerzális emberi jogok számítanának csak, és csak az hogy másról nem lenne szó. Akkor ennek olyan erős edukáló hatása lenne, hogy át tudná alakítani az egyébként most még kirekesztően rasszista módon gondolkodó embereknek a... Az értékrendjét? Félek, Tudnáladni? hogy egyelőre nem, mert nekem az a tapasztalatom, hogy az utóbbi években meg kell próbálni, mert csak ez az út, tehát ez az út a demokrácia felé. A tapasztalatom az, hogy az ellenálló, tehát a mostani, akik magukat demokratikus ellenálló csoportoknak nevezik... Az az ellenzék, igen. A mostani ellenzékben sem dominál az, az a nézet, hogy univerzális emberi jogok alapján szabad csak tiltakozni, Ezt hanem ele, vagy, hogy a kommunikációból, majd... kommunikációból. Kommunikációból. Például a Millának most van egy olyan szlogenje, hogy, a, bocsánat, nem a népnevében hogy a, a víz az volt a víz az úr. Igen, ez egy Igen, így, tudom, igen. De mögötte van az a gondolat, hogy a nép nép nevében, tehát, hogy a nép mint a víz tehát, hogy megdönt de a demokrácia a De milyen nép? És itt, itt a különbség, hogyha szabad, akkor ezt elmondom. Az egyik ugye az etnikai nemzetnek a felfogása az etnosz népre vezethető vissza. A másik a demosz, ami szintén népet jelent, de én inkább most az utóbbi hetek tanulságaiból, beszélgetésekből úgy fordítanám le, hogy a situájon, a a polgár, a a polgárok közössége, a szituájanok -ok közössége. Nem lehet, Tehát... hogy a Milla erre utal? Nem lehet, hogy arra utal, hogy nem a magyarok? Sajnos hát nem veszem észre még, mert akkor, akkor határozottabb lenne ez az utalás. Én ezt nem vettem észre. És a probléma az, hogyha valaki nem áll ennek az univerzális emberi jogoknak a talaján, akkor valahol mindig kibukik az ellenségkép. Tehát menthetetlen, kiderül, kiderül egy, egy idő után, és sajnos... Amikor, muszáj most egy példát mondanom, amikor Orbán Viktort anticiganista ábrázolásban jelentetik meg az egymillió a sajtószabadságért oldalon, ez tavaly volt, de azóta is észreveszek állandóan ilyen, ott, ott sérül az, az univerzális emberi jog, mégpedig Orbán Viktor univerzális emberi joga sérül. Tehát az én... Öm, öm, Hát nem javaslatom, de tapasztalatom szerint csak demokratikus alapokon szabadna ö, ellenállni. Uh -huh. És úgy érzi, hogy most a Magyarországon... Jó, szerintem itt rakjunk egy pontot, és aztán okay. utána folytatjuk a hírek után, elég muníciót kaptunk, és természetesen várjuk az önök véleményét is. Varsavski Magdolnak gondolataira 953. Reggeli személy 9 óra 35 perc, Narsavsky Magdolnál vendégünk, kultúrával, médiával foglalkozó, tudományos kutató és külön speciális szakterülete politikai szélsőségek a most hát Magyarországon azért jelentősen elbúrjázó antiszemitizmus és anticiganizmus, és mint hallhatták, egészen más oldalról közelíti meg a kérdés, mint amit Magyarországon szokásos, ezért is érdekes önnel beszélgetni és folyamatosan zakatol az agyam mindarról, amit mond, mert hogy én is, ugye, én tanár lennék eredetileg, teljesen másképpen gondolkodtam egészen idáig erről, úgyhogy hogy mondjam, egészen friss élmény, amit ön mond. Azt gondolom, hogy Magyarországon az az egyik probléma, hogy nagyon sok olyan sztereotípia él, amely például a zsidókkal, a cigányokkal szemben, amelyek úgy tűnnek, mint a tapasztalati tények lennének. Tehát, hogy meg tudjuk indokolni azt, hogy miért van baj a cigányokkal, mert ilyenek olyanok, amolyanok mint napi tapasztalatokkal beszélnek. És ez erősíti szerintem. Tehát minden egyes olyan tény, minden egyes olyan történet, ami erről szól, az mindig erősíti erősíti a... A, a, a rasszista gondolkodást, hiszen nem arról van szó, hogy én velem bármi gond lenne, hát ők ilyenek, hát teljesen természetes, <gül> hogy, össze, hogy, hogy nem szeretem őket. Önnek erről mi a véleménye? Öm, megint hasonló útra <gül> próbálom terelni a beszélgetést. Az antiszemitizmust, és az anti, úgy mondjuk egyébként, hogy anticiganizmust, mert ez, ez nem csak egy PC, tehát political correct kifejezés, hanem e mögött egy más struktúrális gondolkodás van. <kül> Azt jelenti, hogy ö, ö, csak és kizárólag a többségi társadalom kirekesztő tendenciáiról van szó. A kiindulópont pont nem a, az a kisebbség, tehát a, a rasszizmus meghatározásakor, hanem a többségi társadalomban ö, lévő kirekesztési hajlam, kirekesztési struktúra. Ezt nevezik, az, ezt hívják antiszemitizmusnak, és ö, meg anticiganizmusnak, tehát ö, nem a, az antiszemitizmusban nem a reálisan létező zsidókkal foglalkozik a kutatás, az anticiganizmusban nem a reálisan létező romákkal, hanem azzal a paranoid zsidó képpel, ami a többségi társadalomban kialakul, és azzal a paranoid cigány képpel, itt most mondom, hogy cigány, mert ez egy kép, és idézőjelben a cigányt, mert ez egy szitokszó, tehát azzal a képpel foglalkozunk, tehát a stereotípiával, ami a többségi társadalomban kialakul és azt vizsgáljuk a kutatásokban, hogy miért kell ilyen kirekesztés? Nem egy viselő, tehát ez <gül> nem egy nem egy tehát ah, ha jól értem amit mond, az antiszemitizmus az a többségnek a gondja, Pontos, és nem a nem, a, nem a zsidóké. Egyáltalán a, az antiszemitizmus. a gondja azoknak aki így van, így van, így van, de így van. hogy de hogy ez nem azért van, nem azért van antiszemitizmus, <gül> mert hogy ténylegesen ilyenek a zsidók, vagy nem, te, hanem az antiszemitizmus ettől függetlenül, ugye van egy lengyel kutató, aki lengyel tapasztalatokra mondta, hogy az antiszemitizmushoz nem kellenek zsidók. Tehát, ugyan, ugye, de a cigányok esetében is ugyanez a helyzet? Pontosan, a romák esetében pontosan ugyanez a helyzet, és a többségi társadalom, ugye most értjük meg, a tegnap előtti interjú után, nagyon jó volt egyébként, úgyhogy még egyszer hallgattam és ki is jegyzeteltem, hogy, hogy a többségi társadalom kényszeríti a kisebbségeket, vagy valamely kisebbségnek vélt csoportokat olyan helyzetbe, hogy ők így vagy úgy reagálnak. Tehát mindig a kiindulópont mindig a többségi társadalom, és az anticiganizmusban beszélünk például nem csak a, amit Magyarországon úgy hívnak, hogy cigány ellenességről, hanem... Például az anticiganizmushoz tartozik a hontalan ellenesség és a szegény ellenesség is, amit úgy hívnak, hogy struktúrális anticiganizmus, mert ugyanazok a félelmek és reszantimánok vannak a többségi társadalomban, tapasztalatok a többségi mint, az, mint a roma ellenességben. Mások a... a, a Félelmi mechanizmusok az antiszemitizmusban és az anticiganizmusban. mindegyik ö, ilyen kirekesztési tendencia mögött kollektív félelem áll, kollektív paranoia. Ez például a homofóbia kifejezés nagyon jól <kül> fejezi ki, amiben benne van a fóbia. Mit az egy fóbia? Hát ez nagyon jó kérdés. Ugye ö, a, a Örs István írt a rendszerváltás után egy könyvet, azt hiszem, hogy egy egész könyvet írt róla, vagy egy könyvben, aminek az volt a címe, hogy a szabadság sokja. A szabadság az sokkol, tehát van mitől félni. A, az embereknek az a, az a lancsmeleg, ami a szocializmusban volt, a reál szocializmusban, az azért egyfajta biztonságot is adott. A rendszerváltás... Után hirtelen kiléptünk, vagy kiléptek a volt szocialista társadalomnak a, a, az emberei egy olyan piaci világba, amiben önállóan kellett helytállniuk, és ez a piaci világ nem a piac a, a, a, a, hogy is mondjam, a hibás, de nem de az Európai Unióból sem jöttek kifejezetten demokratizáló, kísérő elemek a piachoz, nem találták meg az emberek a biztonságot, amit a reálszocializmusban megtalálni véltek. Nem voltunk eléggé polgárok? Arról van szó, hogy nem voltak meg azok a szküjeink, amelyek egy szabad levegős, egyéni felelősségre, egyéni felelősségvállalásra épülő demokratikus társadalomban szükséges, és ami nyilván máshogy is hosszú történelmi folyamat eredményeként alakul ki, és ezért szinte belemenekülünk a különböző egymással szemben álló csoportudatok biztonságába. Én, Politikailag ilyen vagyok, és utálom a másikat, de az ő az enyémmel vagyok. Én többségi vagyok, utálom a cigányokat, én ilyen vagyok, utálom a zsidókat és a többi. És aztán utána folyamatosan kialakulnak másutt is a szükségszerűen létrejövő csoportudatok. Tehát, hogy magyarán erről van szó, hogy nem tudtunk, nem tudtunk élni a demokrácia lehetőségével, mert nem voltunk rá fölkészülve, és ezért van szükségünk ezekre az egymással szemben álló csoportudatokra? Igen, nagyjából erről van szó, de nem azért, mert az emberek rosszak vagy hibásak, nem, hanem mert senki nem, igen, senki csak ezt szeretném aha. kihangsúlyozni, hogy, hogy nem gonoszságról van szó. Például a tegnap előtti interjúban többször hallottuk azt a szót, hogy gonosság, Nem, hanem hiányzik egy tanulási Folyamat, amit ugye, aminek Nyugat-Európában sokkal hosszabb a tradíciója, és megtanul, megtanítják az embert egy önvédekezésre, és megtanítják az embert arra, hogy, hogy figyeljen a, a mindennapokban, ne hagyja magát kihasználni, ne hagyja magát bele sodorni bizonyos helyzetekbe. Sokan belemenekülnek abba a fajta ö, ö, mintába, amit, amit tanultak. Például ez, hogy utáljuk a másikat, és ezzel biztosítjuk a magunk belső identitását kisebb-kisebb csoportokban. Tudom, hogy meglepő lesz, de azt mondom, hogy egyetértek, és azért értek önnel egyet most ebben az ügyben, mert hogy volt személyes tapasztalatom, a gyerekeim iskolából jöttek haza, konfliktusba keveredtek, és az egyik megkapta azt, hogy te mocskos cigány, a másik pedig tanúja volt egy zsidózásnak. Úgy, hogy egyébként ott ennek semmi köze nem volt. Hát Elvált magától a reál folyamatoktól, vagy a reál ö, tényektől a dolog. Trendi, szitokszóvá vált, kulturális, ö, hogy mondjam, kóddá, vagy bármi mássá, nyugodtan kimondhatta egyébként egy 8 éves, 9 éves gyerek, anélkül, hogy összerezent volna, hogy ja Istenem, vagy a szája elé kapott volna bárki is. Ez így megy. Erről van szó? Tehát, hogy... Pontosan. Nekem is van ebben tapasztalatom, mert az elmúlt három és fél évben megpróbáltam különböző civil csoportokhoz egy kicsit hozzácsapódni, és pontosan az a kirekesztési, abban, abban lett részem, amit tegnap előtt hallottunk, hogyha valaki kívülről a csoportban belül megpróbál egy kicsit más hangot megütni, abban a pillanatban összezár a csoport, és kiveti azt. Mondok valamit, aki... ugye ő most azt mondta, hogy nem szabad Orbán Viktor szemben így és így érvelni, igen. mert az ő univerzális emberi jogait sérti. Igen. Igen. Ezt ma Magyarországon baloldali közösségben nagyon nehezen fogadják el. Igen. És akkor hogyha. Szabad... De ugyanezt tovább lehet mondani, majdnem minden politikusra, Pontosan. tehát Gyurcsánytól kezdve csónakig. Abszolút, abszolút. Igen. Ö, nem szabad antidemokratikusan érvelni, mert annak nem lesz húzó ereje, a csak a demokrát, és ez a jövő, tehát még akkor is, hogyha nem sikerül leváltani ezt a kormányt, hanem jön még egy, még egyszer négy év, és még akkor sem lehet ezt az utat megkerülni, tehát legfeljebb ki kell bekelni még négy vagy nyolc vagy húsz évet. Ugye ez a történelem szempontjából nem olyan sok, az emberiség szempontjából, de mondjuk az egyes emberek szempontjából ez rengeteg lehet, és abból a szempontból, hogy már most milyen uh, humanitárius katasztrófa fenyeget a kirekesztés miatt, tehát a, ez a miatt. Uh, hát rengeteg uh, az anticiganizmusnak az áldozatai, azok már most éhen halnak, éhen fagynak, így szokták uh, Mondani. Én benne vagyok a jogi mozgalomnak a vezetőségében is, és állandóan ö, kapom, a, kapom a híreket ö, a, a nyomorról, ami, ö, ami nem csak szociális egyenlőtlenség, hanem a kirekesztés, tehát a rasszizmusnak a következménye. És hogy... Hadd tegyek egy kérdést. Biztos, hogy megkaptam már sokszor. A, azzal a fajta... Szemléltel, ami azt mondja, hogy a rasszizmus, az anticiganizmus, a cigány elleneség, a szó klasszikus értelmében magyarán, hogy nem szeretem a cigányokat, kirekeztem őket, ö, negatív, durva, ö, ocsmány véleményen van róluk, hogy... és ezzel kapcsolatban ön azt mondja, hogy ez nem, nem egy viszonyban értelmezendő, hanem ez mindig a többségi, ö, hogy mondjam, társadalomnak a, a problémájára utal. Ezt le kell választani egy cigányokra. Ez mindig azt, azt a félelmet kelti bennem, hogy a romák, a magyarországi romák ebben a gondolkodásmódban egyértelműen egy, egy elszenvedője egy folyamatnak, áldozatok, és hogyha ők áldozatok, akkor nem felelősek saját magukért. És ez mindig veszélyes szerintem. Mert annak a. Jelen helyzetben elnyomott és rettenetesen ö, ö, nehéz helyzetbe sodolt ö, etnikumnak a belső erejét ö, rontja meg az, hogyha ő csak áldozatnak gondolom, és maga, magáért tenni nem tudó áldozat. Ez tökéletesen igaz, és a többségi társadalom feladata az, hogy ezt oldja és segítse az a, övéki, nem? Az, övé, az övéki is. De elsősorban a többségi társadalomnak kell az első lépést mindig megtenni, hogy, hogy segítse. A, a, a, hogy is mondjam, a, az önrendelkezési jogoknak a meglátását, a jogaik meglátásához. És... Hadd kérdezek akkor nagyon piacosan. Mit nyer ezen a többség Tehát, hogy mit nyerünk azon, hogyha. mert egyetértek nagyon sok mindennel. Mit nyerünk azon, hogyha leváltjuk az érvkészletünket, és azt mondjuk, hogy figyelj, bár sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy te fúj csúnya vagy, ilyen vagy, olyan vagy, ö, ö, nem vagy magyar, nem vagy demokrata, nem vagy ö, modern, nem vagy hagyománytisztelő, nem vagy nem Tehát nehéz lemondani a stigmáinkról, de megteszem. Lemondok róla, és csak az alapján fogom megítélni a te tevékenységedet, téged magadatok is, ami az univerzális emberi jogoknak a, a talajzata. Mit nyerezzel ezzel egy társadalom? Mm. Mert, az, mert nagyon nyugalmat. nehéz... Sokkal több nyugalmat meg lehet, hogy Mert egy nincsen időnken... benne konfliktus akkor? Van, van konfliktus, de, de uh, nyilván mondták már mások is, hogy, um, hogy um, a demokratikus társadalmak egy picit unalmasabbak. Tehát, hát tehát egy ilyen um, hétköznapi nyugodtságot. Ugye, hogyha Németországban vagyok, akkor én megérzem ezt a, ezt a leheletnyi unalmat. Az nem jelenti azt, hogy nincsenek nagyon izgalmas kulturális események. De ebből a szempontból... Magyarországra, hogyha jövök, akkor az atmoszférában érzem abban a pillanatban ezt az őrületes nyomást, amit egyébként a kutatás homogenizálási nyomásnak nevez. Tehát ezt mind megnevezett... Áldalasorban, legyél valahol, te is. Igen, és, nem és kulturálisan, és ugye azzal, azzal, hogy fenyegetve vannak a kritikus újságírók, a kritikus értelmiség, abszolút fenyegetve van. Ez, egy olyan, ez a fenyegetett érzés, ami a hétköznapokban, ez nincsen Németországban. Uh, jó, uh, nyerek nyugalmat, de elveszítem, és... elveszítem azt a biztonságos csoportudatot, amiben olyan piszok jól érzem magam, és amiben olyan jól lehet kifelebeszélni. Más... Lehet, lehet más csoportudat, lehet uh, más csoportudat, teljesen más. Evező tábor csoportudat meg uh, foci csoportudat, meg. Uh, közösségi rádiók, azért vannak nagyon izgalmas izgalmas tehát, Le dolgok. tudjuk kötni az energiáinkat is Persze, másképpen. persze. Az alternatív dolgokat azért hagyni kell, mert ugye de az nem azt jelenti, hogy a demokrácia kerete, keretein kívül, tehát mindig Németországban is van egy demokratikus keret. De ezen belül uh, virágozzék minden virág, és uh, pontosan ezt szeretném, um, ha szabad, nem tudom, hogy van-e még egy-két perc, uh, um, ajándékba adni esetleg, hogyha elfogadja az ellenzék, hogy az univerzális emberi jogokból kiindulva, lehet az egyik keresztény, lehet az egy másik konzervatív, lehet még egy nemzeti tudatú is, de nem, um, nem az egész... Um, mint privát ember, tehát akár milyen tudat ebből virágozhat a demokrácia keretein belül. Tehát ez az amit amit hogy is mondjam, tehát Németországban egyik-egyik demokratikus párt sem, tehát De a parlament... Ugye erre ezt, ezt úgy szokták a politológiai, politológiai szempontból, hogy létre kell hozni azt a társadalmat összekötő demokratikus minimumot, ami nem kérdés, Igen. aminek a talaján működik a politika, és amely egyértelműen zár, Németországban tudjuk, hogy zár, a szélsőségekkel és a rasszistákkal kapcsolatban. El nem képzelhető, hogy ott egy jobboldali, mondjuk a demokratikus politikai tér, legjobb oldalán lévő pártnak bármi köze, köze legyen a határon túl lévő jobb oldali uh, alakulat. Illetve néha előfordul, de abban a pillanatban a média kipécézi, és, és a fő hírekben szerepel, és tehát Magdorla, nincs nincs Magdorna, lenne egy menekvés. kérdésem. Ön szerint kell -e olyan trauma egy ilyen, ö, egy ilyen változáshoz, mint amin a németek átestek a második világháborúval illetve van át? És most azon gondolkodom, hogy, hogy ott Bizonyos szempontból szörnyebb, de azért lehetett gyorsabb ez a folyamat, mert nagyon erős volt az előtte lévő sok. A német társadalomnak ezzel valamit kezdenie kellett, és nyilvánvalóan nem volt másfele út. Pontosan, ez. De De Magyarországon nagyon sokokból ez a sok elmaradt. Tehát most nézem azt a történetet, hogy megjelent egy könyv arról, hogy mit műveltek a magyar katonák a igen. Szovjetunióban. Igen, igen, igen. igen. Beszélünk valami. Alig van. Tehát, hogy visszhangtalan szinte. Tehát, hogy, pedig ez azt gondolom, hogy ennek egy soknak kellene lennie. Hát nem beszélve a gyilkosságokról, rasszista gyilkosságokról, vagy a az... ellen, Igen. Igen. Igen. Nem sikerült felrázni a társadalmat. Nagyon-nagyon fel kellene rázni, és, és nem tudom, nagyon jó lenne. Nem is tudom, hogy, hogy mit kívánjak talán talán egy, tehát ha így megy tovább a dolog, akkor nagyon félő, hogy nyílt erőszakba torkolik egy idő után. Nem, tehát a kutatások ezt mondják, hogy ez az etnikai nézet, etnikai tisztogatásba torkolik, amikor a nemzet így, ön, a nemzet önetnizálása. A elképzelhetőnek tartja a Európában. <gül> tehát az, hogy az Európai Unió kívülről, hogyha, máské, hogyha le is rúgja magáról egy adott kormány az európai értékeket, és, de akkor is, kiátsza, próbál pávatáncozni, meg nem tenni, de pontosan érzi mindenki, hogy, hogy ez ma már Európában lehetetlenség. Tehát, hogy nem, nem jöhet megint elő a holokauszt, mert az, vagy ön, ön, ön úgy gondolja, hogy igen? A kutatások azt mondják, hogy ennek az a vége. Tehát, és látjuk, hogy nem, nem tud eléggé pozitívan cselekedni az Európai Unió. Nagyon, nagyon félő, hát már most is emberek megfagynak ilyen, halnak, stb. stb. Szóval, szóval fel, tényleg, tényleg fel kellene ébredni, nem beszélve arról, hogy ez nem csak egy magyar, ez egy európai probléma. Most fogok nem sokára egy konferenciára menni, ahol Lengyelországról lesz szó, és pont arról, hogy mennyire sugárzik ki ez a fajta magyar országi stratégia. Nem, Lengyelországra ott 2015-ben lesznek a választások, és már most megy az együttműködés és a stratégiai kopírozás, tehát Lengyelországban valószínű hasonló események kell, kell uh -huh. majd szembenézni. Tehát ez nem csak, egy, nem csak egy magyar probléma. Hogyha egy picikét szabad még arra utána, hogy... Egy perc, hogy ugye nagyon sokan gazdasági szempontjából érvelnek Magyarországon, mint hogyha az ember, az, az individuum, a gazdaságnak a része lenne csak, és nem egy kulturális folyamatnak a része, és ez szintén a reál szocializmusba torkolló, fasizmus definícióra vezethető vissza, de és ezért sajnos ezért nem veszik észre, hogy az, ami Magyarországon van, az nagyon haj, hajaz arra a fasiszta minimumra, amiről a Roger Griffin, a fasizmus kutató beszél, hogy ez a nemzet megváltó mítosz, a nemzetnek a, a forradalmi ö, ö, szakralizálása. Tehát ez mind sajnos a fasizmus eleme, és miközben gazdaságilag érvelünk, a közben hiszük, hogy osztályharc folyik, nagyon sokan így érvelnek, a közben nem veszük észre, hogy mennyire a mindennap. Piaink, tehát Magyarországon a mindennapok részévé válik a fasizmus. Iszonyatosan érdekes, ahogy gondolkodik, meg ahogy mondta, ez nekem nagyon fontos volt, jó, hogy, hogy eljött. Szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz megugrani ezt a váltást. A németeknek sem ment egyszerűen, gondolom, de Magyarországon is iszonyatosan nehéz lesz, azt gondolom. És hát a beszélgetés is erről szólt. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm. És hogy beszélhetünk. Magdolna volt a mai vendégünk. Köszönöm a figyelmüket a reggeli gyors, nem sokára véget ér, még adósuk vagyunk egy sportösszefoglalóval, utána jön majd a vers, utána a hírek, és utána pedig az ötösben koncerában láttam, csillagistán biztos az egyik vendég. Legyen kellemes a napjuk viszonthalásra!